Igulik maiatz egunon egunon Akotze zain Elkartearen kidezira, eh, doa nire banen loitzune, inguruko, eskal eh, kosta hori zaintzeko sortu den Elkartea da hori. Beheriki sortu hori zut, iraila, irailan, hor oh, behiki. Mm -hmm. Espekatzani eh, guzu, peskat zer gaitik behar hori Elkarte horren sortzea, mementu enten? Be behar hori sentitu guz, eta daruntan uh, Carlos uh, Lafitiña ostatu ateratu da, eta Ata gero, du behar hori, zenta ikusten ari gira akotze hauzoa aldatzen ari eta txarra, txarra ez daik gu bakoitza bere, bere iritzia, baina guretzat aldatzen ari da eta zerbait egin behar dugu. Ori Nola aldatzen jaten duzu, gauzak aldatzen dira, zuntzat gaizki aldatzen dira. Ba, fengai, bai, gaizki bai, bai senta bon. Carlosen uh, kasuan, bazen zen uh, camping bat, boniko familiara, bon camping bat. Eta horren tuke sortu dute uh, ostatu bat. Au sortzeko aportu duten natural agizardia, food truckin pietuste, le edo ez dakigu, ez dagia, bon be bon lan ainitzi inituzte. Eta ba on, fa ikusten bai, hauzo aldatzen dira, zen, da, hauzo nahiko babestua, oino, feo, ba, etxak badire, kanpiniak, ados, baina, ez da, doni baina bizala edo gitarri bizala, ez da erremu uruban isatua, ez oino, piskanaaka aldatzen dira, eta horregatik guk nahi ditugu, hori menten du, eta... Ha, akotze, erren espikatuko dugu, doni baina lauteneko hauzo bada, e, itxas, itxasotik biziki, urubildena, bai, aski turistikoa, laire? Bai, akotze, kasik, santa brabaratik uh, gaitari hartio ba, erremu bai, kostaldea hendartza ba, um, hainiz badire lafiteña, ergo mardi, maierko eta zenitz, eta bai, erremu natura, badire kampiñak hainitz bai, eta la laburantza oino badire ustatuak, baina da, piskot, uh, ernatx uh, liku bat guretzat eta ez bakarik doin behendzat bai, denontzatko maite ditugu angolikoa horregatik. Horregatik, nore gaten eusue babestu, bai el gartxoetan nehi ta hak tuki koix e ta hak bai baire baire akostarak uh, gazteak zarrak uh, bai hemengo jendeak muntukots bai nab edikegira maite ditugu ha, akotze eta angoerimua, eta nahi duena jartzen alda angoerikinko. Zuen ekintza zer izanen da, soan, uh, ikintza, zek, isanenda, or, uh, behiki, beste uh, gertakari bat uh, azpimak atzu duzue, hor uh, uh, izango da, dea pistea, dea ja pistea, jatea kasu hor zerbait pasatzen da, hori da, zuen elburua? Ba, badi, elburua, desberdinak baditu, lena da ingurumena, in, ingurumenaren babesa, behitze bat da ingurumenekiko sensibilzio egin, et Eta ere bai, euh, egitak euh, begiratzea edo behi situaien. Eta justu, hau euh, eta arretu da. <laughs> justu ki, hori. Berrika ipatuzuzue, urgiaren uh, iruegun iru xalmenta bat, uh, lafiteña kokatua dena, etxe bat, saltzekotan uh, emanda hor, zer da problema? Ba, problema, lehena, bon, beti bezala doni ben, da espekulazioa. Etxe handi bat, ba, ibolita, kristunbista, eta dena, ados. En, da, ba da Etxe bat, gehi, uh, errimu naturala. Eta horrekorea, uh, da, xalzen dituzte, 6 mila kakot xiru tapiko milioi euro. <tipa> <tipa> <tipa> 6 milioi? <,000. tipa> <Doininda. tipa> 6 milioi, baxoet. 6 da. 6 milioi tapiko. Eta, bon, da, metrokaratua, ma bosh mila euro metrokaratua, bon, pf, da, berze mundu bat, beti bezala, espekulazioa, hau da, lehen gauza, bon, xalzen, xalzen dugu espekulazioa, baina, bon, ez da gure... zuen esku. Ez, ez, ez da gure esku, eta ez da gure helburua hori kontra ez... Guk ez ezin dugu ezer gure elburra da likua babestu, ba zein du. Eta justu bada etxea eta justu parean eklaitzan, efe ezgelaitzan ezpondan, bada lau ektara, naturala eta hau saltzen dituz ere bai. Eta hau guk nahi ditugu babestu. Etxarekin batera saltzen dira, lego hektuare horiek. Zuen eskerada beraz, Eriko Etxak zerbait egin dezan? Eriko Etxak, edo konservatuar di edo zaferra ez daikio, hainna, ba, ba dituzte, eh, lemtasunez erozteko eh, eskubidea. Ba, prehampzioa ditzen gure. Ba, prehampzioa partxala. Zenta bakarik, arboran bezala bizkot, baina ez dire, ez da, la, lor natural gire, baina, prehampzio berdinean, fet. Vala, guretzat, fean, zerbait egin behar da, eta argonen bezala bein saldua beti bitikuk galdua. Eh 4 hektare horiek zekitik berreskoldira janduz ura intze bean erosi ez gero 4 hektare zer da Momentocus la, la honetan onetan badi, badiz balal hasterikobidea e, eta bada erimu babestua landare babestuak bon. Oino lehen bezala ba badi, badiz chaxia badi, da, kasik ezek, da, um, ezponda naturala, la, erlaitzen bezala. Guretzat, um, babestu behar dugu holako ere Badu adibidea pareran justu ondoan Ankarlo da pelu ba, eregin planoan planuan badituzte ez zonas berdina normalki ba betxoak diler badalitoral natural 2000 eta bar baina ikusi dugu adibidea justu ondoan Ankarlo eta gure etzat ben be, eta horregatik pizkot harria piztenu zitugu hmm, alarma um, alarma, alarma, alarma piztudu du justuki uh, Eriko Etxaren berririk baduzue hasitzen gozeketan anola tertar... Eta da, ez dago, dago ez dago, eh, erikoatzarekin horrekin eh, gunean, lehen gauza zen elkartea horkezteko, ork, baina hori buluzik zinen guneo, espero dugu eta uste dugu zerbait eh, eiten dire, zer ez dago baina bai, bai. Fena, guretzat berrezkoa da, fena, ez indute zerrekin eta... Zekor, hm. so, si sezer, presioa pr pr mateko? Presioa ez presioa ez da hori nahitugu eriko txarekin edo elkarekin lan egin. Ez da presioa ez dire opozitionean ez että... nahi dugu zerbait egin. Bai, alarma piztudugu, zenta egitaren begiak kidiku nahititugu, baina horretzat zen lehen gaza bai. Hori alarma pisteko eta gero ikusiko dugu, nola zer egin, norke egiten aldu ez zer eta... Txentitzen duzu, er, azken hauetan haipatu duzu, ahbonakoa, historio hori, lujarena, gai, aski minbera, lagia da azken hauetan, txentitzen duzu hori er, egitak gisa, nola esplikatzen duzu, eh? bai bat, zintzen du, berriziki ba, doni bain, eni doni, doni bain ba, espekulazioa egunero eta dulea kasik hugu joktea hasi da, lardiago doa, eta ba eta lehenik zen bakarik etxibizitzaren arazoa, eta orain da luk naturalak, laburantzaren munduan, fea, problema handi bat fe, eta eguneroko e, ara, arazoak pesteen du. Eta hor zelustez egitarrak beha dute entokia, hor beha dute eskutan hartu gaia? Bai, bai, zenta bai gure bai, fe, zenta, ez da politika gure elkartea da, elkarte egitarrak, e elkartea bat da bakarik egitarrak gira eta nahi bon, nahizitugu gure hautsa lazar Natu, eta gure keska, gure galdera, gure nahiak hori nahi duhu. Unza, mile esker gainitz? Bé, esker zuei.